Baixamos a música de Luar na Lubre e vamos a falar co, co coa persoa que o dirixe, que, que é precisamente Vieito Romero, un, un grande danosa música, pero ao mesmo tempo un, un, un músico extraordinario e que conhecemos moi, moi ben e que lle desexamos moitísimo éxito, pero queremos que, primeiro saludalo e despois que nos fale de cousas interesantísimas unha delas é un concertazo que vai a facer aquí en Barcelona. Moi boa tarde, Vieito Hola, moi boa tarde, como estades? Ben, Muitísimas gracias por atendernos. Eh, eh, parabéns volvo a repetir a índa xa fixen en, en privado, pero agora en, eh, en directo porque vades a ter un, un concertazo aquí en Barcelona. nun lugar excepcional tamén. Pois pues moitísimas grazas, un placer sempre falar con vos e, por suposto, un placer, como a sempre, volver a Barcelona, que é unha terra que sabemos que se nos quere e que nos queremos moito tamén. Ba a, vamos a estar eh, aplaudindo o día 11, non? Sí, o sí, 11 de abril no, no Casino do Poblenou no. eh, eh, aí estaremos eh, ofrecéndovos pues, a nosa música presentando o que vai ser o noso vindeiro traballo polo menos parte do noso vindeiro traballo ao mesmo tempo os temas clásicos do noso repertorio que non poden faltar pues, nos nosos concertos Que Estamos escoitando algún de fondo que, que comenzamos precisamente o noso programa con eles e vamos a seguir escoitándovos A verdade é que cualquera deses de, de temas que vosotros interpretades cada vez dades un, un, unha volta máis non sei como, pero eh, que, que, escoitarvos agora escoitarvos antes parece que, que, que remodelaces non sei, aportades alguna cousa que, que fai que, que sea diferente non, non é repetitivo, digamos Bueno, ese esa idea sin perder as esencias, sin perder a idea sin perder o tronco original do que, do que é a nosa música pues pretendemos que cada que cada traballo pues, teña alguna sonoridade nova teña alguna cousa de innovación, algo que Que aporte, pois, eh, eu que sei son, sons eh, distintos matices eh, pero bueno, en calquera caso eu creo que, que mantemos a, a liña esa esencial do que é o sonido luar na Louvre, que é o que nos caracteriza Si, sí, a, a, valdes a presentar precisamente un novo traballo pero que algúnas das pezas xa están xa están casi casi en antena, non? Porque vin o Romero Alonxe, que, que despois vamos a escoitar, eso é diferente ademais con dúas interpretacións diferentes también Bueno, Romero, longe do traballo anterior eh, claro. Crucillada eh, o, traba, o traballo que vais a ir, vais a chamar Lubre, 40 aniversario Vais a ir no mes de maio, van ser 14 temas Inéditos, temas eh, Novos, completamente O traballo vai ser un libro disco Que pivotará ao redor da palabra Lubre Que é unha palabra que por iniciativa propia eh, Nosa A Real Academia Galega incorporou No seu ofi dicionario oficial É unha palabra, digamos, oficial eh, Dende o ano mil 2025 E entón, bueno, pois, pues, quixemos celebrar esta, esta consecución, esta incorporación da palabra lubre, que é parte esencial do que significa luar no lubre, lubre é o bosque sagrado onde os druidas celtas facían os, os seus eh, rituais e, bueno, pues é, é un traballo conceptual, donde haverá, pois, pues, moita, moita historia escrita ao redor desta, desta palabra, deste concepto, e, por outro lado, pues, eses catorce temas dos cales, pois, pues, estamos adiantando, dous ese que estaba sonando de fondo, que non Amores Meniña, e sí. despois outro tema dedicado ao Bispo, ao Bispo Santo San Gonzalo de Monduñelo, Que son os dous temas que estamos adiantando pero bueno, en, serán 14 en total e creo que máis da mitad presentaremos pues, nese concerto de Barcelona o de 11 de abril O de 11 de abril, Cai que que ir retirando as, a, a, as entradas porque pronto se van a agotar seguro, esgotar o, o, o que volveremos outra vez a, a repetir esta a conversa contigo no, noutro momento na, na, na, na Radio Irmán en, en Cornella, que por certo o, aí en Cornella tamén Este des disfrutando tamén coa co, co asistencia e co voso grande concerto que fizeste de Selina en, en, en Cornellá, verdad? Sí, no, no sempre que vamos por, por, por Barcelona por toda a área metropolitana de Barcelona, Cornellá, Hospitalet, bueno, todas todas estas, todas estas cidades están ao redor de Barcelona para nós eh, como, como un estar en casa, sentímonos moi a gusto, sabemos que a gente conecta con nós, sabemos que hai moita xente galega por aí eh, que, eh, que lle gusta a nosa música, e o tempo, bueno, pues, é, é unha forma de, de, de reencontrarnos no? con... Uh -huh. con Esa, con, esa, con ese público que temos pola vosa terra. Va, eh, que nos recibe moi ben, posto que, xa ves, le, le, podemos emiter un programa en galego na, na, na, na comunidade catalana. Claro, comente, claro. De, de, de, <risas> de encrucillada, de, escoita, Resultará que, como estas non modernidades deixan que, que se poidan emitir os vosos traballos musicales eh, en Spotify, no, e nas redes adeis, tamén se pode reservar, porque ao ser un disco-libro, tamén se pode mm, poñer en contacto con vosotros na vosa página eh, Mercalo, non? Sí, tamén se sí, poderá pero... fazer... Sí, pero Encrucillada é o noso traballo anterior, anterior, é o noso traballo. Nós estamos agora na xira e na presentación do que vai ser Louvre 40 aniversario. Claro que se pode conseguir Encrucillada, pero estamos dando un traballo editado no 2023. Agora estamos con Lubre 40 aniversario, que é o que estamos un pouco sí. eh, a presentar e eh, a xirar, pois pues, neste caso, non dende sí, sí. dende do mes de xaneiro deste ano 2026, a, a xira de Incrucillada deixou de estar en activo e entrou en activo a xira Lubre 40 aniversario. Lubre 40 aniversario, unha un, fantástica Bueno, xira, que comezaste des en Ourense, teño entendido, e que de, despois continuades, no, vides aquí a Barcelona, pero que contaredes en Almería, en La Palma, en Ávila, en moitos sitios xa concertados, non? Bueno, a, a ver, eh, a xira empezó en Santander no mes de xaneiro estivemos ah. en Sevilla, en Plasencia estivemos en, en, en, en moitos lugares ya digamos que o, o primeiro concerto en Galicia vai ser en Ourense ah. vai ser este este vindeiro 28 de de, de marzo, de, de marzo ah. en, en Ourense, e a partir dai pois pues, continuamos, non? ese sería o primeiro concerto en Galicia, pero bueno tamén vimos de facer estes días atrás unha xira importante polo conosura americana, estivemos en Chile, sí, estivemos eh en Argentina, sí, sí. íbamos en Uruguay, uh -huh. eh, bueno, este no sei o Obrense xa debe ser o concerto número 15 deste deste ano e efectivamente o primeiro en territorio galego. A partir de aí continuamos pois eso, como decías ti en Barcelona, sí. continuamos en Camariñas, continuamos en Almería en fin, en moitos outros sitios, unha xira que nos levará a moitos lugares tanto de de, de Galicia como de do resto do estado e como a Europa e do mundo, é eh? destos de, de, de esos se trata. Sí, sí. Bueno, eh O, o grupo continúa estando formado por por eses tre, em, tres, tres me parece que son nove, nove persoas as que había as que te, as que teades, non? Continúas sí. continuades coas dúas mulleres e co yo yo que que, que, que coñecimos precisamente aquí en Camp Mercade en en, en, en Cornellà, verdad? Eso é, es, somos nove persoas en escena, depois, aparte, os técnicos, e xente que está un pouco por detrás do equipo claro. técnico, pero en escena, nove persoas, efectivamente, uh -huh. sete, sete homes e dúas mulleres. Grande interpre grandes interpretacións e, e, e emprego das, das, dos, dos instrumentos musicais galegos 100%, non? Bueno, instrumentos musicais galegos, e eh, instrumentos que non son tan galegos, é eh, dicir a música folk que nos facemos, pois pues, emprega unha serie de instrumentos que efectivamente pois pues, están enraizados na nosa tradición, como pode ser a gaita, como pode Esa ser fune. determinadas percusións, como poden ser panfonas, como pode ser determinadas Flauta. flautas, despois sí. pues, pues, hai instrumentos que xa non están entroncados tanto na nosa tradición como pode ser a guitarra, sí, sí. o guzuki, como poden ser, pois pues, o que sea, percusión latinas, africanas, sí, sí, sí. como pode ser o violín, que é un sí, sí. instrumento máis universal ou máis europeo. En pero, fin, pero eh, que, con, cara, que combinamos un pouco que cadra moi ben co que vos facedes, lógicamente, co claro, Coldplay, claro. lógicamente con todos iso, sí, sí. que, que cadra extraordinariamente que ese, ese fol folk, eh, o folk que, que vos lleades o ese ímpetu que non teñen outros grupos bueno, non é o que buscamos efectivamente dentro do estilo, do que é a música folk, intentar facer o noso propio estilo, a nosa propia maneira de facer. Iso é un pouco que nos caracteriza, esa sonoridade que ten Luar Nalur, pois pues, está conseguida a través dun estilo propio, dunha forma de facer música que se chama música folk, dentro da música folk, pois pues, é chamada música celta. Non? Uh -huh. Bueno, é eh, eh, un prazer, é eh unha honra terte aquí con nosotros. Por certo, con respecto a, a esas novas... Eh, in propostas musicais que vades a, a, a ofrecerles teñen moito que ver coa investigación, porque ti traballas moito neso Bueno, eu sei Sí, sí, a ver, hay que, hay que investigar, cuando se está nesta música, hay que investigar un pouco por todos lados, hay sí. que buscar nos cancioneros hay que buscar na tradición, hay que buscar pois pues, eh, un pouco na composición propia, en ese sentido pues sí estamos un pouco nese nese territorio, ¿no? Ainda que nós non somos un grupo de, de, de investigación propiamente dito, no nos facemos wow. arqueología musical, ni somos puristas ni nada disto, nós ¿no? paseámonos na tradición, paseámonos nos cancioneros, paseámonos na música medieval, pero despois pues, facemos o noso propio a nosa propia interpretación, a nosa damos a nosa óptica a todo isto. Sí. En ese sentido, bueno, pois pues, volgo a decir que estamos enmarcados dentro dunha de manera de facer música, que é a música folk, que dentro de esa maneira de facer música, que é a música folk, pois pues, estamos tamén encadrados de esa maneira que lle chamam música celta, música atlántica, mm. que nos conecta pois pues, con, con toda esa plataforma de música, de, de maneira de facer música que son que é o celtismo, ¿no? mm. Bueno, que por certo dades lle un un valor Por... acabaxe de decirme eso de Atlántico e acorteime de Pepe Formoso do Bela Fisterra que me falou dice, e que ademais interpreta as cousas a súa maneira fai fai de tal maneira que que, que está envolvendo de tal maneira a súa música que hasta, a, a presentación dun libro parece diferente <risas> bueno, Pepe Formoso é un amigo meu, é un bo amigo, é sempre vai falar ben de min como eu falo ben del. Sí. Obviamente pois el el e eh, coñece coñeza a nosa música, eh, sabe sabe perfectamente da nosa trayectoria eh, sabe perfectamente o que eu penso, temos tido conversas moi moi profundas ao redor dunha dunha mesa eh, acompañados de dun bo xantá, de un bochantá, de un boviño, millor, tamén dun bolicor, e todo isto sempre dá moito que falar, mollar a palabra é moi importante, eh o mollar a palabra, pois eh, sempre salen conversas interesantes e con tanto formoso sempre hai sempre hai grandes conversas porque lé un gran convers ador sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, qué qué, qué traes de, de, de Chile, por ejemplo, que fue que tocaste desde con, con muchísimo éxito, ¿no? Si, sí, bueno, de, de, de Chile, de Uruguai e máis de, de Argentina o sea é unha experiencia maravillosa é a sexta, a séptima vez que vamos por alá, xa o sea, é un casi un reencontro con, con amigos, con xente que nos quere, con xente nova tamén que ven a conhecer a nosa música, a verdade é que cheos en todos os, os teatros nos que no que estivemos, foron seis concertos maravillosos, eh, realmente pois eh, son experiencias que cada dous, tres anos facemos, repetimos porque consideramos que son muy enriquecedoras para nós para nosa música e máis, é algo que demandan eles, o sea non é, non é unha cousa de que vayamos nós eh, por iniciativa propia nada máis, sino que estamos moi demandados nestos, nestos lugares e sempre nos sentimos moi ben, como na que... casa. Non, xicomente, o, o, o vou facer e o vou traballo máis de... Da como resultado ese éxito que está desacadando E que aquí volve, volvería a desacadar Porque nosotros somos talismán Para as persoas que entrevistamos Por lo tanto, sabemos la, la, la, que ese éxito Que va a desater no, eh, en Barcelona Vaya a ser, xa está garantizado Non teño ninguna dúbida Non teño ninguna dúbida <risas> Que, que, que sou de talismán e, e que sabemos tamén que A xente aí que nos nos ven E sempre que vamos a Barcelona pues a que O público é absolutamente cariñoso E maravilloso con nos Non te queremos incomodar porque sei que entre ensayos e outras cousas, ti tes traballo. Que agradecerche moitísimo esta comunicación que nos faz, eh, desecharche moitísimo que sigas collaitando moitos éxitos e darlle unha aperta tamén a todo o equipo, que non, non é, o sea, ti eres o, o, o, a cabeza visible eh, e en realidad ti eres sempre amable eh, e nos recibes tan, tan, tan cariñosamente, desecharte moitísimo unha aperta grande para ti e todo o equipo. Non, un auténtico prazer estar con vos, como sempre, un, tamén reiterar pues, esa mesma, a mesma aperta para, para vos, para vos, para vos equipo, para toda a audiencia que tedes. E, e, o día 11, pois, vémonos aí, no casino do Poblenau. E, nou, Eh, pois pues, eh, contándovos un pouco as nosas historias e ensinándovos pues, estas novas cancións que estamos a presentar nesta xira nova que é o 40 aniversario unha aperta moi grande, muy querido, grande. un proxecto vivo que, que, que, que ten que ir máis alá das da nosas xeracións porque vos estades sementando algo que antes non había Si, sí, efectivamente, eso ten que ter continuidade De eso se trata a tradición oral De eso se trata a música no que, na que nos basamos E de eso se trata o que nos, o nos facemos ter, Ten que ter continuidade Ten que estar no presente Ben proxetado dentro do pasado E ten que ter futuro, sin dúbida Moitas gracias, moitas gracias Moitísimas gracias, John John aperta grandísima Vieto, ata outro momento O mismo para vos, una venga, oferta muy grande venga, hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Vamos a seguir escoitando Luarna Lubre Esa música que nos dieron Que nos dijo él Que son de discos anteriores Pero que paga pena escoitar Ahí va Hagos Novach con Armando Fernández y Julio Cowgill